Berri sein tenorea zurekin azurekin pantzui digarai eta aeronotika osagari honeanda. Eta hori berri ona bistanda, xailortan aridirean lapurdi eta siberoko enpresentzat, baina nalere zur eta berme egon behar dela erranen dauku, mauleko spi arrio enpresaren bulu zabiaka. Estela dela eres, Euskaraz bizitzea, beriziki administrazioniarekin, alta jendea initzek ala nahi luketela, horren frogaa, izkontzeskubidean behatokiak urte batez ukan kesu eta salaketadeiak. Ari beretik, Euskarari ofizialtasuna eman behar diola frantzes gobernuak, horren galdatzeko gutun batik urri dio Euskal Zeindiak Alors spunuat pampi neuri shoxta tonu atshalleko aterto berluquet ta podito ed ekuski orisanenda et mes sorci grado talat de codia egongo temperatura grenak <risa> Eta Biarnuan eta Bigo Eskualdean gertatu izigarrikeriaren ondotik iduriluke lagiena riena orai iragana dela baina desmaszioa un utziko dituzte azken egun hauetako ual deka e, goiteraz ezagun alxtaguria alchatua dela departamentu untan bardako amarektir ditan ken no doutet alerta liran jarra pasxa apaltzen arsiak baitira Deia egina zaiote usteitze arrangoitze aldeko komertxanteri erne egon diten horintza andan abat izan baita haintzineko egunetan hanga indiko saltegi batzuetan adibide batzunomaiteko arrangoitzeko deate garaio turistiko entrepresan, horreza saltegia entrepresan, edo usteitzeko superriu saltegiko pizzerian hortazgain arrobatzeak egin dituzte ere partikularen etxeetan diru eta juaieri eta hori egunaz, berezikea eko jenden egoitzetan, sartzeko agazoin faltsuak edo estakuruak atsemaneza. Tarnosen plantatuak ziren pidaieko jendiak joan dira, aste hartian, joan den igandian bayonatik atera ziren eta han jarri, jamak lespa da tarnoseko hau zapesari itseman azuten ortik joan entzirela astezken untan, bainan, egumat lehenago errenebait aste hartian, uzidute lekua, irotanago ebat, irot Tano goi bat karavanek, hau zapesak eran zuen beti hor balimaziren ostegunean berian hauzibide bat abiatuko zuela, hori aintzin beraz afera kompondua da iduriz. Iduriz dioguz, eren beste berroita amar bat karavana gelditzen baitilora ino, tarnoseko beste egune batean, ipar digan, vie lumier komunitate evangelistak bere zeremonientzat muntatu duen karpa edo chapito batekin. Ekonomiako beste sektore zonbait ez bezala, osagarrionian aurkitzen da aeronotika eta hemengo empresa hainitz xailortan ari baitira Lapurdil eta Siberuan bereziki Ego nahoetan Burgeteko xaloina, frantziako aeronotikaren xaloina handiena iragaiten ari da, Boeing eta Airbus empresak lehiagaitzian ari direlarik anda Mathieu Puri mauleko spi aero empresa burua egoera onabalimada, surtzea Naushida, professionale nartian, Demoragoutis, Kamiamenak, Gertazenal dira-la-Kotz, eta Gainera, ekoizpenaren parte bat, Shina, besala, garazenari diren, erietarat, lekutsenari baita. Mathieu Puriou. C'est ce subi aujourd'hui, c'est des prix tirés vers le bas, Erbuz hasezo uh, de sufretan sempre important dans le sud-ouest, particulièrement jasaiten duguna da bera buruz joiten diren presioak Erbuz kompainia akitania eskualdian berrizikik kokatzen diren beste uh, uh, empresatipiekin ari da lanian, la bena bede gazkin enxaltzeko, uh, bortsatuada bedeiko izpenaren parte honbaten deslokalizazia, xinan bestiak beste hori da harrenkua presentizan behar girasaloi nuntan merkatu berrien azsemaiteko Le site de l'eau du Galtzen est cet atcicu. On Airbus A iloéontaoge modelaco et gaskinvuti et gimentu chez guraskin. Viste serbe tétan du du quatre vert de gu. Produit où les prix seront retirés mais il faut se battre sur autre chose. Ala ere, enpresa ondiekin ari diren eskualdiuntako enpresek konfiantxa txikitzen dute, egokitzen ari dira, eta investizamenduak ere egiten dituzte, lehiakor egoiteko spiaero enpresa, Siberoko lupiztaldeko enpresa bat da, eta taldeortako beste enpresekin batean, eunta berruita amar langile enplegatzen ditu, orotarat berriun bat langile aeronotika sailarekin ari dira Siberoan. Eskualeriko gataskari askari aterabidean atsemaiteko, nazioarteko eragilek egin gomendioak baikorki hartzen ditu, ehatxe bai, ezkerra berzaleko koalizioak, dioten metodologia egukia da eta ehatxe bai pres da, ama bi gomendioetan ipatzen diren gaiak lantzeko, lehentasunetan preso eta yeslari politikoena eta bi aldeetako biktimena. Hildo horretan gomendio horiek iparoskalegian jendart eratzeko eta aplikatitezen indarra egiteko Prezda e Atsebaiko alizioa. Batera plataforma Luralde kolektivitatearen aldeko engaiamendua repikatzen du eta petizione bat izenpetzerat petzerat deiegiten ageri batera zehazki mintzoda autetsieri, bereziki emengo parlamentarieri, Luralde proiektua koordinaketarekin konsertazioan ere mandezaten, desmarcha kolektibua ahultzen alduten ekimen guziak bastertuz. Eta Eh, azkenik batera plataformak, frances gobernuari eta lenda kariari galde giten die Lugalde kolektibitatearen proiektua aster dezaten eta Dei batera zabaltzen dute proiektuaren alde diren presunaguzieri Franzo Holanda presentari zuzendua izan den letra idekiaren izen petzea Batera.enfo webgunean txemaiten alko duzue Mila bostion telefona dei baino gehiago eskuratu ditu izkuntz eskubidean behatu kiak jaz, da jorietarik euneko amaja, ipar euskal erriko bizitzalenak izan dira, argida beraz, beste urte batez ere, euskaraz bizina izanik ere ezindutela ala egin horaino eskolegiko erriko jendek, intzagetak. Ala esplikatu du bai Garbine Petriati behatokiko zuzendariak. Aintzineko urtetik ez taldaketa handirik eta euskaraz bizi nahi duen pertsona orok zailtasun handan abati egin behar dio aurre egunguziz. 2000 amabian Aintzineko urtean baino dei gehiago ukanditu behatokiak irakurketa bikoitza egiten du Garbine Petriatik. Irakurketa Franco izan ditzak ez ta? Eta datuen atzean beti nabardurak eta dimensuak bilatu egin behar dira. Gora egin du, Pasden urteekiko keixakopuruak eta beatokikinoiz jaso duen keixakopuruik altuena. izan du, horurrez no? ere esan na du. Hego eraukkerrragoa dela, edo herritarre kontzitzia handiagoa duela edo, bueno, irakurketa hori ere egin daiteke. Eh? Baina gu datuetatik araratago, eh, uste dugu gure guregana jartzen duten herritarrek jartzen duten errealitatea benetako errealitatearen lagin txiki bat besterik ez dela, ez da? Eta errealitate zabalago eta orokorrago baten e, isla besterik ez dela. Adibide konkretu bat emanai izan ditu behatokiak, euskaraz bizitzeko zailtasunak dituzten pertsona desberdinak gomitatuz. Horietan honeka Jauregi, Iaz, Basoa euskaraz pasatzeko borrokatu ondoan, aurten ikasketak euskaraz segitzeko Donostiako unibertsitatera joan dena. Iaz urte guztia pasak genuen e, gai guztietako kontzeptu guztiak bizkontzutan ikasten, eta azterketa txiki guztiak frantxesez egiten, eta aldiberan base euskarazen aldeko borroka eramaten saiatzen. Eta ba, ikasketak euskaraz egitu nainituen, eta aukera bakarra ego euskalera joatea zen. Beraz, donosti aukeratu dut, e, egin nainuena egiteko euskaraz aukera bazelako. Isabel Etxeberria, Urruñarrak emandu beste adibidea urruñan euskaraz bizi nairik ere ezinezkoa baita gaur egun adibidez Euskara teknikaririk ebe, ez dute hartu nahi. Deitzen balimada erriko etxat, noski entzuten dugu egunon, eta bo rekin, ematen du handia dia dela, Bada Euskararen aldeko oniritzi bat, bada orzain degi bat, baina orzain degi horretan, ebe, leho Euskaldunik ezta. Erraten digute, ba, formatzen ari direla, Ordan, ematen du epar Euskal jendean diendean ari dela formatzen, ben, ez dela inoiz Euskaldun zen, gero emaitzak oso hiak izaten nira. Adibide hauek beste zerbaitere adierazten dutela azpimarratu du Garbine Petriati behatokiko zuzendariak, hau da, izkuntza eskubideak baliatu eta euskaraz bizitzeko naikeria biziki azkarra dela oraino euskal herrian. Eta ari beretik Euskaltza Euskararen aldeko urratxak eta laguntzak eskatu dizkio Orreli Filipeti, franziako kultura eta komunikazio ministruari gutun batian, Euskararen etorkizuna zeberekezka gertu dio akademiak eta izkuntza ainistasuna bermatzeko helburuarekin Euskararen aldeko izkuntz politika eraginkorra aldarrikatu du Ala ber, Euskarari ofizialtasuna aitortu edo eman behar diola adirazidu ministruari bidali gutunia Andres Urutia, egoltsain burua. Ofizialtasunaren aldarria aspaldikoa da, euskaltzendia aspalditik ere izan da euskararen ofizialtasuna behar beharrezkoa dugula. Badakigu jakin euskararen ofizialtasunak ez ditutela konponduko euskarak izan ditzakena gehi gustiak, baina bai ordea horretarako lahundu. E eta gainera nik uste Filipe hori gogoratu diogula alde batetik eta bestetik esan dioguna izan da bueno orain debatea gogo eta edo dana delako edo azten den puntu honetan garrantzitsua izango litzateke la oso esanguratsua izango litzateke euskalgintzaren ahotza e, entzunareste euskalgintzaren ahotza kontuan hartzea euskalgintzaren barruan dago euskaltzaindia azpalditik 85 urte laster beteko ditugu eta ordoan gure ahotza ere entzuteko modukoa dela gogoratu diogu ministrariri Gero, geroak zer erranen ba hori abeste kontu bada baina gu gubentzet hori gogoratu nahi izan diogu eta partai dutzen nahi dugula horretan izan eta uste dugu legezkoa eta bidezkoa dela euskal moduko akademia batetik hori aldarrik atzea. Eta besta leho eta raze zagunere Euskal Zeindiak Elkarlan konbenio bat izenpetu dola Euskal Kultur erakundearekin. Eta Xabier Letonak argia alizkariko zuzendaritza utziko du den irailean ez ditxu eizagire horreiko redaktore buruak hartzuku du segi da. Xabier Letonak katsetari gisa segituko du. Xabier Letona agasatekoa da. 2002an izendatu zuten argiako zuzendari.